Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nasta'ainuhu Nasta'afiruhu Wa na'umdu bihi Wa natawakalu alaihi Wa na'auzubillah Min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Ma'ayyihdillahu falamudillalah Wa ma'ayyudillu falahadiyalah Ashadu an la ilahidullahu Wa Wa ashadu anna muhammadan Ambulahu wa rasuluh Allahumma salli ala salli'ala Muhammad wa'ana'ali salli'ala Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'dah A'udhu billahi minal shaytahirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri illa al-insana fi khasrin illa al-lazina amanu wa amilu salihati wa rwasa bil-lahaq wa rwasa bil-lahaq wa Wa qala rasulullah sallallahu alaihi sallallahu Man sadaqa tarikun yaltamisu fihi alman saharallah lahu tarikun ilal jannah Awkama qala sallallahu alaihi sallam jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT <coughs> Kerana Allah Subhanahu SWT masih lagi memberikan kita taufik Yang mana dengan taufik tersebut dapat kita Menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu SWT Dan Alhamdulillah kita akan teruskan pengajian kita Iaitu Tafsir Surah Al-Kafirun Buku Surat 443 Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Kafirun Al-Kafirun ni mana maksudnya orang, orang kafir Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 6 ayat Maksud surah Makkiyah ni ialah surah yang diturunkan di Mekah ataupun diturunkan sebelum hijrah Kalau yang diturunkan selepas Hijrah, surah Madaniyah. Nama surah. Surah ini dinamakan Al-Kafirun kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah seperti patung-patung dan berhala yaitu قل يا أيها الكافرون لا أعمبُرُمَ تعبُرُنَ katakanlah wahai Muhammad wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah surah al-Kafirun ayat 1 dan 2 Nama lain bagi surah ini ialah al-Mudam al-Munabazah al-Ikhlas dal al muqash perbalahan ataupun perdebatan Ini dia kela-kela kita tengok nanti dia punya terjemah naiat macam seolah-olah kita sedang dengan orang kafir tu sedang macam berbalah okay. kaitan surah dengan surah sebelumnya surah sebelum ni surah apa? enak atau enak kan? Kita terbalik, kita belajar surah daripada surah kecil dulu. Dia ada kebiasaan susunan-susunan dalam surah Al-Quran ni, dia ada kaitan antara surah yang sebelum dan selepas. Jadi Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surah al kautsar supaya melakukan ibadah dengan penuh ikhlas. Hanya kepada Allah dan tidak mensyirikan Allah Subhanahu Taala dengan sesuatu yang lain Surah ini merupakan surah Tauhid dan bara'ah daripada Tauhid Bara'ah ini berlepas diri Berlepas dirilah, Melepaskan diri maknanya berlepas diri tak campur lah Tak campur tangan lah Ia adalah satu pengisytiharan yang jelas bahawa ibadah Nabi Muhammad SAW berbeza dengan berbeza dan bebas daripada bentuk ibadah orang-orang kafir. Baginda tidak menyembah melainkan Tuhannya. Baginda sekali-kali tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka seperti patung-patung dan benar-benar Allah SWT menegaskan perkara tersebut berulang kali dan mengakhirinya dengan penegasan bahawa baginda tetap dengan agama baginda. Manakala orang kafir dengan agama mereka. Jadi sebahagian orang kafir ini, dia kenal-kenal dipercayai kepada Allah SWT. Tapi dia tak menyembah Allah taala. Dia menjadikan patung-patung itu sebagai perantara patung-patung ni sebagai perantara dia kata kami ni banyak dosa jadi tak layak nak sembah Allah kami sembah patung ni patung ni lah yang akan nanti bagi sampaikan kami punya sembahan kepada Allah ini inilah syirik nama dia kan jadi Allah salah perintah kita so, kita sembah Allah tu direct semayang sembah Allah tak perlu pada patung-patung tak kira lah macam mana kita berdosa ke kita apa ke sembah Allah sembah datang. Ah, instigon kafir percaya tanya orang Allah, Allah Taala, ya Allah Taala, tapi kami dia menjadikan patung-patung tu. Jadi patung-patung tak bergerak, kan? Patung-patung tu mana dah bergerak kalau kita pukul, dia pun kita amin ajis kita lumuri patung. Ini tak lewo apa, tapi dia kata ada dewa di sebalik patung tu, ada dewa-dewalah yang akan menyampaikan ini penipuan syaitan. Syaitan tipu. Syaitan tipu manusia percaya. Asal usul patung ni zaman masa zaman Nabi Adam belum ada lagi. Lepas tu bila Nabi Adam dah wafat, maka syaitan cuba tipu anak-anak cucu dia lah. Kata ni dulu ni bapak kamu ni, Nabi Adam ni seorang nabi. Jadi kau kena hormat dia. Sekarang dia dah tak ada lukis gambar dia letak dekat dekat dinding ha setiap pagi petang kena hormat dia lama kelamaan tengok gambar hormat tengok gambar lama-lama saya tangkata gambar tak real patung lagi baik lagi real sikit buat patung Nabi Adam ha, sembah mula-mula ha, sembah sikit kita tunduk sikit lagi ha tunduk masuk sikit lagi lama-lama terus sembah patung itulah antara taktik syaitan dia membawa manusia kepada menyembah berhala. pelan-pelan dia, Pak. Ha ini kita tak sembah berhala, tapi berhala adalah hati kita. Duit, kan? itu berhalalah tu. Tak ada duit matilah kita. Ha itu syirik tu tapi syirik khafi, syirik yang tersembunyi tak nampak. Kalau sembah berhala tu nampaklah. Ha jelas. Tapi ha ini yang kita takuti syirik khafi itulah tuh sembah Allah tapi lah hati duit duit duit wang wang wang fulus di sini dia akan bahaslah maknanya dia kata tadi surah yang an-na'toina tu Allah Taala suruh nabi beribadah kepada Allah dengan ikhlas dengan murni dan dalam surah ni membebaskan dirilah daripada penyembahan orang-orang kafir bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kandungan surah. Surah makiyah ini merupakan surah yang mengisytiharkan pembebasan diri mukmin Daripada meniru amalan orang-orang musyrikin. Ia menyarankan agar manusia melakukan sesuatu dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT ia menggariskan sempadan pemisah yang jelas di antara iman dan kufur dan di antara orang-orang beriman dan penyembah berhala ketika orang-orang musyrikin mengesyorkan al-muhadanah yakni al-ansur daripada muhadanah mudahanah kot mudahanah Daripada Rasulullah SAW Iaitu agar Nabi Muhammad SAW Menyembah Tuhan Mereka selama setahun Dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW Juga selama setahun Main offer-offer pula lah Sama-sama kita sembah berhala setahun Lepas tu lepas tahun kita sembah Tuhan kau pula Wahai Muhammad Jadi Allah turunkan lah surah ni Lalu turunlah surah ini yang memintas keinginan, maknanya uh, menolak keinginan buruk dan rendah orang-orang kafir tersebut. Surah ini menegaskan pertentangan abadi di antara dua kumpulan iaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Di dalam bab bab umudiah ini tak ada bagi cana. Mungkin kalau kita tengok, eh, ini maknanya lepas tahun dia akan masuk Islam. Maksudnya. Eh? Tak apalah kita pun sembah Tuhan dia dulu tahun Lepas ni kan dia masuk islam. Baru sebulan dua kita sembah Tuhan dia mati. <tid> mati langgaran kafir. Jadi kita tak boleh bertolak ansur lah dalam bab ni. Dalam bab ketuhanan ni kita kena tegas. Tak boleh kita bertolak ansur dengan orang kafir lah. Sekali-kali sesaat pun kita tidak boleh menyembah selain Allah bahkan dalam hati kita pun tak bolehlah kita mensyirikkan Allah Subhanahu taala walaupun sesaat setiap saat tu kita kena beriman kepada Allah Subhanahu taala yakin kepada Allah Subhanahu taala bahawa tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah la ilaha illallah jadi bayangkanlah nabi di dalam berdakwah Orang kepada menyembah Allah Orang boleh offer lagi tu Syafur Muhammad Kau Tuhan kami setahun Kami sembah Tuhan kau setahun Bayangkanlah manusia ni kan Dalam apa? Kan, usaha Nabi menjalankan dakwah Macam-macam manusia Nabi jumpa kan. Dia yang offer Nabi suruh Sembah Tuhan dia pun ada Jadi hari ni kalau kita berdakwah kepada orang Orang offer macam-macam tu Kita hati-hati lah Kita hati-hati dalam bab penyembahan tak ada tak ada, ada tolakan solah kelebihan surah. Menerusi riwayat dalam Sahih Muslim, menerusi Jabir radhiallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini dan surah Al-Walhu Ahad dalam solat sunat dua rakat selepas tawaf. Masyurlah surah Kulia dengan Al-Walhu Ahad digandingkan dalam solat solat sunat rakaat pertama baca kuliah ya kedua baca kulhu wallah rakaat pertama nafi surah al kafirun ni nafi dan surah qul huwallah ni isbatlah kul huwallahu ahad Allah itu Allahus samad dalam saya muslim juga terdapat hadis riwayat ibu hurairah bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kedua-dua surah tersebut Iaitu al kafirun al ikhlas dalam dua rakaat solat al fajr solat subuhlah lah. Fajar ni waktu subuh hari ini juga diriwayatkan oleh Ahmad At Tirmizi An-Nasa'i Ibnu Majah daripada Ibnu Umar At-Tirmizi berkata hadis ini has adalah hasan dua rakaat sebelum subuh sunat dua rakaat sebelum subuh baca kuliah dengan qulhu kuliah rakaat pertama qulhu wallah kedua lah ketika menghuraikan tafsiran surah al-zilzal in iza zulzilatil ard zilzalaha yang lepas terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu oleh At-Tirmizi yang menjelaskan bahawa surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran. Dan surah Al-Zilzal juga menyamai 1/4 Al-Quran. kelebihan surah Al-Kafirunlah. Kalau kita baca surah Qul ni kita akan selain mendapat pahala baca Quran 1/4 dan kalau kita baca empat kali maknanya pahala seperti kita menghantamkan Al-Quran Abu Al-Qasim atau perani merayakan daripada Jabalah bin Harisah yang merupakan saudara kepada Zaid bin Harisah. berada anhu Allah wa'anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda izak wita ila firashika faqra' Kul yaa ayyuhal hatta tamarra bi Sekiranya kamu mendatangi apa ni firas ni apa hamparan tempat nak tidurlah. Maka bacalah Qul al kafirun sehingga akhirlah. Fa innaha baraa'atun minasyriki. Kerana sesungguhnya surah tersebut adalah baraa'ah melepaskan diri daripada kesirikan Jadi sebelum kita nak tidur tu kita lepas diri dululah daripada syirik. Tak tahu kan mana tau siang tadi sepanjang kita secara tak sengaja kita dah buat syirik. Jadi kita baca surah ni mana kita dah nak melepaskan diri kita lah daripada kesyirikan. Dan ada banyak lagi lah bacaan-bacaan yang lain. Ini antara yang perlu kita baca sebelum tidur lah. Maksudnya bila kamu hendak tidur bacalah sehingga selesai sesungguhnya ia penyelamat daripada syirik. Imam Ahmad juga meraihkan hadis seperti ini menurut Syekh al haris bin Jabalah. Kesimpulannya terbukti bahawa Rasulullah, Rasulullah SAW pernah membaca surah ini, ini Al-Kafirun, dengan surah Al-Ikhlas, ataupun Qulhuwallahu Ahad, dalam raka'at Semayang Sunat, selepas mengajakan Tawaf, dan dalam dua raka'at solat Fajar. Malah Rasulullah SAW membacanya juga dalam solat dua raka'at, selepas Maghrib, dan diakhiri dengan solat Witir dengan membaca Sabihis dan Qulhuwallahu, Quliyah Al-Kafirun dan Qulhuwallahu. Dalam senarai itu pun kita baca ayat pertama sabihih, kemudian ayat kedua kita baca kuliah, kemudian ayat ketiga tu kita baca kurhollah, kurunuzil falak, kurubinas. Sebab turun surah. At-Tabrani dan ibnu Abi Hatim telah mentakhrish, ini yani mengeluarkan hadis berikut daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi baginda harta benda sehingga baginda menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka berjanji akan mengahwinkan pangginda dengan wanita-wanita yang diingininya dengan dan dengan syarat tertentu. Mereka berkata, wahai Muhammad, ini adalah untuk engkau dengan syarat engkau berhenti daripada mencerca Tuhan-Tuhan kami dan memburuk-burukannya. Kalau engkau tidak mahu bila ini, maka sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Rasulullah menjawab, tunggulah sehingga aku melihat perintah Tuhan ku, lalu Allah mengerunkan uql, ya ayun kafirun hingga ke akhir surah dan turun juga ayat qul afa gairullahi ta'murunni ya buddu jahilun az-zumar ayat 64 jadi setiap surah-surah yang turun tu ada dia punya sebab-sebablah dengan asbabun nuzul jadi di sebahagian kafe itu menyuruh menawarkan kepada nabi-nabi tawarkan apa harta tawarkan kuasa tawarkan wanita kemudian suruh sembah tuhan mereka lah setahun. Allah turunkan surah ni supaya nabi bebas diri daripada tuduhan orang kafir tersebut. Abdul Razak telah meriwayatkan daripada Wahab katanya orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa kata kalau engkau ikut agama kami setahun dan kami pula ikut agama engkau setahun." Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun ya sehingga akhir surah. Ibn Abi Hatim berkata daripada Sayyid bin Minak. Katanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Ansi bin Wa'il. Dan Al-Aswad bin Al-Muttalib. Dan Umayyah bin Kharaf. Pergi malam Ibn Rasulullah SAW berkata, Wahai Muhammad, Sudilah engkau menyembah apa yang kami sembah dan kami juga menyembah apa yang kamu sembah. Supaya kita semua boleh berkongsi bersama dalam semua perkara. Selepas itu Allah pun menurunkan ayat berikut Kuliah Ayuhal Kafirun Ini semua antara sebab-sebab Turun tapi berbeza riwayat lah Tapi kalau kita tengok betul-betul Dia punya kesimpulan dia samalah Maknanya Tawar menawar dalam menyembah Tuhan Dan Allah turunkan surah ini Supaya kita bebas dirilah Kenyataan ini dikeluarkan lagi dengan apa yang disebut oleh Naisaburi iaitu surat ini diturunkan kepada satu kumpulan orang-orang Quraisy Di mana mereka berkata, Wahai Muhammad, sudilah engkau, sudilah mengikut agama kami dan kami juga akan mengikut agama engkau Engkau menyembah Tuhan kami setahun dan selepas itu kami menyembah Tuhan kami setahun Sekiranya apa yang engkau bawa adalah lebih baik daripada pergangan kami, maka kami dapat berkongsi dengan engkau mengenai perkara itu jika pegangan agama kami adalah lebih baik daripada agama pegangan engkau maka perkara itu engkau boleh berkongsi dengan kami dan engkau masih boleh mengambil bahagian kami. Rasulullah SAW menjawab aku mohon perlindungan dari mensyirikkan Allah dengan yang lain kemudian Allah menurunkan surah al-kafirun. Sama juga lebih kurang penjelasan dia. Ini dikumpulkanlah hadis-hadis Allah menerunkan ayat Kuliah Al-Kahirun sehingga ke akhir surah. Selepas itu Rasulullah SAW pergi ke Masjid masjidil Haram yang terdapat ramai orang-orang Quraisy sedang duduk di situ. Lalu Nabi membaca ayat tersebut kepada mereka sehingga selesai. Berikutan dengan itu mereka putus asa untuk memujuk baginda. Ibn Isa dan lain-lain telah menyebut kepada Ibn Abbas bahawa sebab turunnya surah ini ialah berkita peristiwa di mana Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya berkata, Wahai Muhammad, begini sajalah kami menyembah. <tuh> Kami menyembah apa yang engkau sembah dan engkau pula menyembah apa yang kami sembah. Kita sama-sama berkongsi pada setiap perkara. Sekiranya apa yang engkau bawa adalah lebih baik daripada pegangan kami, kami akan berkongsi dengan engkau mengenai perkara itu dan kami akan mengambil habuan kami daripadanya. Sekiranya pegangan agama kami adalah lebih baik daripada pegangan agama engkau, maka engkau boleh berkongsi dengan kami mengenai perkara itu dan engkau masih boleh mengambil kebahagiaan engkau daripadanya. Lala Allah menggunakan... Ayat Kuliyah Ayat Al-Firud Sama saja, lebih kurang Ha? Okey, itu sebab-sebab Turun, faham eh? Mudah eh? Tak larat ni Okey, kita masuk kepada Surah Surah Pembebasan Daripada Syirik adapun surah ku, sifat kufur surah, surah pembebasan daripada sifat syirik sifat kufur dan amalan golongan musyrikin. Okey kita tajwid sikit. Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun qul qah huruf eh. istila dibaca dengan tebal pangkal lidah. Kalau tak jadi kul. Jadi kaf mana dia lain makanlah Qul kena tebal. Qaf dengan kaf beza. Tapi dekat je, makhraj dia tempat keluar huruf dia dekat. Jadi Qul. Om Malayu dia Qul, kuliah kuliah. <laughs> Jadi kalau kul dalam bahasa berarti makanlah. Jadi kalau Qul baru katakanlah. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Itu Ya Ayyuhalka kafirun Adalah Mat Jaiz Munfasil Mat Jaiz Munfasil Boleh dibaca 3, 4, 5, 6 harikat Paling panjang 6 harikat Dia walaupun nampak Dia macam bersambung Tapi asal dia Munfasil Terpisah Dari segi Apa ni Dari segi tulisan Nampak macam Mutasil Mat apa ni? Wajib mutasil tapi sebenarnya Mat munfasil tu Ya tu wahai ayuhah setiap Jadi dua perkataan yang berlainan Tapi nampak Dia suruh dalam masa Ya ayuhal Salaulah macam sambung Jadi kalau tak hati-hati kita ingat nanti Mat wajib mutasil Dia mat munfasil Dibaca panjang Ya tu Kuliah Boleh sampai enam Ayuhal kafiru kafirun mad, aradil sukun boleh baca sampai 6 harikat 3, 4, 5, 6 kalau kita dah ambil 6 satu ayat maknanya ayat yang seterusnya 6 juga lah biar seragam ayat kedua la a'budu ma ta'budu ni pun sama mad jais munfasil enam harakat paling banyak 3 4 5 6 ah hamzah dengan ain ha ah. ini kalau tak hati-hati ain dengan ain jadinya a ah. kalau ain dengan ain dia apa ah. a dengan hamzah tu. a ah. hamzah bawah ni ain tengah-tengah jadi la a a ain kalau A ah, Dulu AIN jadinya La A ah, Bulu jadi Dulu AIN ah, Ini siapa tak hati-hati Memang Tak berasal Mula-mula ah, kan ah, ah, Hamzah tu bawa ah, Tapi dihagi dengan A ah. ah. Kalau A ah, Terus AIN AIN dengan AIN terus La A ah budu ma ta'budun dikat sini tak ada apa budun tu ma'adz sukun juga, sama wala antum abidun ma'a abud. wala, antum, lam alif tum hamzah tu, sama juga majais bun fasil, 6 harikat 3, 4, 5, 6 Antum non mati bertemu dengan tak ikhfa hakiki, dengung bukan dengung lah samar-samar dua harkat antara dengung dengan jelas. Antum abidu nama budak. Antum mevakiki sama-sama dua harkat yang ma pun sama juga mat jaizman fasil a'budak dal kuala kuala kubro wala antum abidun nama a'budak ayat keempat wala ana abidun 'abattum wala majais munfasil juga ana ada al nun tu ada alif tapi ada tanda bulat jadi alif tu tak pakai jadi dipanjangkan wala anaa jangan baca anaa baca anaa dia tulis di situ alif tapi tak dibaca. Apa ah, benda tak baca tak tulislah. <laughs> Beginilah yang ditulis dalam Al-Quran <coughs> perlu dikekalkan. Cuma cara pembacaan kitalah imam imam apa ni asif tak dibacalah jadi ana a, a in. Ini pun kena bezakan antara hamzah dengan ainlah. Wala ana abidum ma abattum. Bidum tanwin bertemu mim. Idram Ma'al-runnah Dua harikat berdengung Abidum Abad-tum Abad-tum tu Dal Tapi masuk ke dalam Ta Abad-tum Mat apa? Itu Idram Ta dengan dal kan satu, satu makhraj mutajanisan ke mutaqaribain Hidra <laughs> ha mutajanisan ke mutaqaribain Tapi <laughs> apa mutajid itu Sama makhraj tapi sedikit berlainan sifat Ha mutajanisan Hmm? Dal tadi dimasukkan ke dalam Ta Masukkan ta masuk satu peratus Masukkan Adalah 80% kot 70% Abad ha? tum Dia Ba dal Dan dal dengan ta ni satu makhraj Tapi berlainan sedikit cirat ha. hmm. Jadi abad tum sama eh? idgham mutajanisain betul antara dua adalah mutajanisain atau mutaqaribain kalau, kalau saya mutaqaribain ni berdekatan makhraj ini sebab ni bukan berdekatan ni memang satu makhraj tak dengan satu makhraj cuma sifat belain tadi mutajanisain tak dengan dengan dengan dal tak dengan dal pasal ta dal pa satu makhraj iaitu lidah dikenakan pada pangkal gigi sanai auliah eh. ni Ta, Dal, Ta. Ha, tiga huruf ni satu makhraj. Jadi Ta dengan Dal satu makhraj. Tapi berbeza sedikit sifat. Beza di mana? Ha, itu cek tajuk tengok. Dia panggil Idram Mutajanisai. Jadi dimasukkan Dal tadi ke dalam Ta. Jadi Abad Tumtun. Kemudian yang kelima, walā al-tumābidu nama ambudah sama macam ayat yang ke tiga. Ayat dalam surah kuliah ab kulleh kuliah ni, ayat ketiga sama dengan ayat kelima. Walā majaz manfasil antum ifah kiki, mak dari majaz manfasil juga dal ambudah kalau kalah kubro lakum dinukum waliyadin lakum tak ada apa-apa di situ dinukum waliyadin din tu mat ada di sukun tu saja mim bertemu dal tu jelas izhar syafiwi tak ada tak ada dengung tak ada panjang biasa je izhar syafi jelas memang timbul modal dinukum waliyadin lagi satu yang kedua pun mati bertemu wawah sama juga izahar syafawi waliyadin man ablisukun okey ya boleh baca kita try sekali lagi bismillahirrahmanirrahim qul ya ayuhal kafirun la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 lakum dinukum wadiyadin Qul katakanlah maksudnya wahai Muhammad dalam tafsir Abdul Qadilal Jalan ni dia kata wahai oh, ahma tak nampak <laughs> Jerman wahai akmalul Ya Akmalar Rusul Dalam Tafsir Abdul Qadil Jalani Dia tak terjemahkan kepada Muhammad Dia terjemah Wahai Rasul yang paling sempurna Dalam Tafsir Jalani Si Abdul Jalani ni tafsir. Kita biasa Wahai Muhammad Wahai Muhammad je dia special spesial Ketua kedudukan dia tinggi Katakan Ya Ayuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir La Ya tu wahai Ayyu tu Orang-orang ataupun setiap Wahai setiap orang kafir Ya ayyuhal kafirun Wahai setiap orang-orang kafir Maksudnya wahai orang kafir lah La Tidak, la tu tidak A'budu aku menyembah La a'budu tidak aku menyembah La a'budu tidaklah aku menyembah ma apa-apa ma apa-apa apa, -apa. apa sajalah ta'budun yang engkau sembah yang kamu semua sembah tidaklah aku menyembah apa yang kamu semua sembah wala antum wala dan tidak pula antum kamu semua Abidun orang-orang yang beribadat. Wala antum dan tidaklah kamu semua. Wow dan la tidak antum kamu semua abidun. Semfail jamaah bagi semfail abidun orang-orang yang menyembah. Tidaklah kamu semua orang-orang yang menyembah. Ma'abud apa-apa yang aku sembah. Mula dia kata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Dan tidak pula kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah Maknanya aku tak sembah berhala dan kau pun tak sembah Allah Wala ana abidum ma abattum Wala dan tidak ana saya Abidun seorang penyembah Ma apa-apa abattum yang telah kamu sembah dia pusing-pusing kat situ je Lepas kursus surah kuliah ni Kalau orang tak hati-hati dia pusing eh, Tak setak habis lagi surah <laughs> Pusing-pusing Wala dan tidak Anah saya Abidun seorang penyembah Ma apa-apa abad tu yang telah kamu sembah Wala antum abidunama abud Sama macam yang ketiga tadi Dan tidaklah kamu semua Orang-orang yang menyembah Apa yang aku sembah Lakum bagi kamu di nukum agama kamu Wali dan bagi aku Di agamaku Lakum di nukum Wali ya dan bagi kamu Agama kamu dan bagiku Agamaku Itu terjemah Secara lafaz Terjemah dia yang ditulis kat bawah ni yang pertama Polia ayuhalka kafirun Katakanlah wahai muhammad ai Muhammad tu tak ada lah dalam tu sebab tu dalam kurungan cuma bila telah siat quran apabila Allah kata qul tu berarti Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW alaihi ber, bercakap katakanlah ya ayyuhal kafirun wahai orang, -orang kafir la a'budu ma ta'budun aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah wala antum a'budu ma a'bud dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah wala ana abidum ma abattum dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah wala antum abiduna ma abud dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah lakum dinukum waliyadin kamu dengan agama kamu aku dengan agamaku itu dia punya terjemahan tafsir dan ulasan janganlah Surah ini merupakan suatu pernyataan pembe pembebasan diri orang yang beriman daripada golongan amalan-golongan musyrikin. Di dalam surah ini juga terdapat perintah Allah SWT supaya manusia bersifat ikhlas di dalam amalan ibadah. Maksudnya, kita tidak menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Lah. Dan juga di dalam kita menyembah Allah SWT, kita ikhlas. Maksud ikhlas di sini... Murni lah, Tidak ada yang lain kita sembah. Ada juga orang yang disembah Allah tapi disembah benda lain juga. Ha. Disembah Allah tapi disembah benda lain juga. Ha. Dalam erti kata sembah ni, kalau dari segi zahir tu, menyembah betul lah macam sembah tokong, sembah patung. Bila dari segi maknawi, sembah tu maknanya menyembah. Maknanya memperhambarkan diri. Menyerahkan diri kita kepada sesatulah sembah lah. Ampun tuanku Sembah patik harap diampun. ampun Kan Sembah namanya menyerahkan diri Satu Jadi kita hanya menyembah Allah Baik dari segi zahir maupun batin Kalau dalam taksir-taksir tasawuf Dia lebih ke arah batin Kadang-kadang orang tu dia Zahir sembah Allah tapi batin dia belum lagi menyembah Allah Masih lagi sembah benda-benda lain sembah duit sembah kekayaan sembah dunia dan sebagainya ha. maksud sembah ni a'bud memperhambakan diri a'budu tu a'bud ni berkata daripada hamba maknanya sembah ni kalau di bahasa Melayu lah tapi kalau dalam bahasa Arab tu a'budu aku menghambakan diri memperhambakan diri maknanya kalau memperhambakan diri ni maknanya kita ni menyerahkan segala kita punya diri kita kepada Allah dan memang kita ni hamba Allah pun kan seorang hamba diri dia sendiri pun tidak ada nilai semua milik tuan dia hatta diri dia sendiri pun tidak ada nilai dia tidak boleh memiliki diri dia sendiri milik diri dia pun milik Allah milik tuan dia lah. itu kalau hamba zaman perhambaan dulu yang ada, sekarang tak ada lah jadi kita kalau betul-betul hamba Allah diri kita ni pun bukan milik kita, milik Allah diri kita termasuklah keinginan kita, kemahuan kita pergerakan kita kan, semuanya kita kena serah kepada Allah, maksudnya serah kepada Allah ikut apa yang dikehendaki oleh Allah itu mabudiah yang sebenarnya lah mabudiah adalah arti kata yang sebenarnya zahir dan batin kalau kita hanya sembah zahir saja, tapi hati kita belum lagi memperhambarkan diri kepada Allah, belum sempurna. Lah. Yang dikendaki dalam ubudiah ini, zahir dan batin. Maksudnya hati kita pun menyembah Allah. Setengah-setengah ulama kata hari ini kita sujud. Letakkan muka kita di atas, di bawah. Menghinakan diri kita. Tapi hati kita belum lagi sujud kepada Allah. Ketika kita sedang sujud kepada Allah, hati kita sedang... Memikirkan dunia, memikirkan kesenangan, kemewahan, fikir tu, fikir ni, nak tu, nak ni. mana kita belum lagi sembah Allah pada hakikatnya. Zahir nampak kita sedang menyembah Allah tapi hati kita belum lagi. Sayalah tuan-tuan darut. <laughs> Jadi kita dalam hakikat sebenarnya kita menyembah Allah bukan saja jasad ataupun zahir. Tapi batin kita, hati kita pun tunduk kepada Allah, sembah Allah. Cara nak tunduk? Ingat pun tak. Ingat pun tak. Tengah semayam pun tak ingat Allah. Itu dalam tasawuf dikendik, ditekankan. Di, di hati pun kena menyembah Allah. Cuba kan. Kita daripada takbir sampai lah salam jangan ingat selain daripada Allah. Ingat Allah saja. Terutamanya bila tengah sujud, tengah rukuk tu kan. Betul betul tunduk kepada Allah Zahir dan batin. Ini yang susah nak dapat nih. Banyak dunia berkilo-kilo dalam hati. Yang buanglah. Allah Subhanahu berfirman maksudnya katakanlah wahai Muhammad Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Ayat pertama dan kedua Tegasnya ayat ini mahu menyatakan Katakanlah wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada golongan kafir Quraisy, Wahai orang-orang kafir, aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Sama ada patung-patung mahu pun berhala Aku sama sekali tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kamu Bila-bila masa sekalipun Baik dalam keadaan susah ke Dalam keadaan senang ke Dalam keadaan terpaksa ke Dalam keadaan apa juga keadaan Kita hanya menyembah Allah saja. Hmm. Ayat ini sebenarnya Bukan sahaja ditujukan kepada golongan kafir Quraisy, malah kepada semua orang kafir yang terdapat di dunia ini ha, Bukanlah Walaupun dia punya asbar bunuzul dia Untuk Nabi dan orang-orang Quraisy kafir di Mekah tu Tapi untuk kita pun sama jugalah kita tak menyembah apa yang Allah fit sembah. Di dalam ayat ini Allah juga, meng, Allah SWT juga menggunakan kalimah katakanlah. Tujuan penggunaan kalimah ini oleh Allah SWT adalah untuk mengurangkan impact kesan keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan kesan keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Macam mana tujuan penggunaan kalimah ini oleh Allah Subhanahu adalah untuk mengurangkan impak keras dengan menyatakan dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Seperti mana Lumrah diketahui baginda memang disuruh menggunakan pendekatan lemah-lembut dalam berkomunikasi. Oleh kerana Mestrih di sini agak keras maka ditampilkan dengan ukapan katakanlah untuk menunjukkan bahawa baginda dalam konteks ini hanya menyampaikan perintah Allah bukan pandangan baginda semata-mata. Jadi di dalam berdakwah kan kena hikmah lemah-lembut. Tapi kalau kita Jadi ayat ini diturunkan Allah SWT kata, Katakanlah wahai Muhammad Jadi bila Nabi Muhammad sampaikan benda itu kepada orang kafir Maknanya ini Daripada Allah sendilah ha, Tapi orang Nabi sendiri kata Hei orang kafir Aku takkan sembah apa yang aku sembah Kan kasar bunyi dia ha, Jadi seorang orang yang mengatakan Wahai orang kafir Allah SWT telah menurunkan Wahyu kepada aku supaya memberitahu kepada kamu bahawa aku tidak boleh menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah lembut sikit lah sebab kenyataan itu keras kan ha, aku tak sembah, aku tak sembah ha, entahkanlah apanya pasal lah ha, kan, keras tapi supaya tak nampak sangat dia punya kekerasan tu maka digunakan gunakan kul, katakanlah Jadi, dia kata tadi, <coughs> semua orang kafir yang terdapat di dunia ini, mak, maksudnya kita hari ini pun memang kita tak sembahlah. Secara Zohir ni memang kita tak sembah pun. Kita tak sembahlah berhala, kita tak sembah patung-patung orang syirik, kita tak pergi gereja, tak sembah. Tapi dalam rumah kita tu ada benda empat segi, 24 jam kita duduk-duduk depan dia. <coughs> tak sembah pun tapi duduk 2 jam 3 jam layan kan. Ha lepas tu dalam dalam dalam dalam, dalam kotak tu pun ada gambar patung pula cerita Hindustan. Kan? Cerita Hindustan tu je lagi hero dia dengan heroin dia pergi ke kuil. Sembah Tuhan dia. Dia tunjuk gambar Tuhan dia. Kita pun duduk tengok. Ha, kita pun macam dia juga. Betul. Salah. Tak betul. Tak tengok ah. Eh? Bagus. Tak tengok TV Ini, ini bagus. Ha. Jadi itulah seperti yang saya katakan ni Maksud menyembah ni bukan hanya zahir saja, Tapi menyembah tu banyak macam cara Memang orang-orang zaman sekarang Yahudi nasirah ni musuh-musuh Islam Dia tak suruh kita semua bahala Dia tak suruh kita sembah Potong-potong Dia tahu kita tak akan sembah Tapi dia tukarkan benda-benda lain Dia tukarkan benda-benda lain supaya kita sembah Sembah bos kita Sembah duit Sembah macam-macam Benda-benda manis sembah ni maknanya kita menyerahkan diri kita lah pagi-pagi orang ambil kerja lah. tak kira apa jadi pun ha. subuh tak pergi tak apa, tapi kerja tak boleh, nak pergi ha. balik tu ya. Allah panggil 5 kali sehari datang ke, surga, ke surau, ke masjid, untuk semayang kita pergi, kadang-kadang tak pergi rasa-rasa ha. nak pergi, pergi, tak nak pergi tak pergi, tapi kerja bos panggil, wuh, lari Ha itu maknanya dia dah membesarkan selain Allah. Ha, itu itu konsep menyembah. Waktu kalau kita betul-betul menyembah Allah, main Allah panggil kita datang cepat-cepat kita -cepat datang. Beliau datang perintah Allah kita akan melaksanakan dengan segera. Sebab kita ni hamba Allah. Kita menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi segala perintah Allah tu disegerakan. Tapi kalau bos panggil, ha, yes bos What can I do for you? Ha. Tapi Allah panggil, nanti lagi lah, nanti lah. Ha. Jadi dia tak dia tak lampau ke situ. Ha. Kita kita tak kita tak perasan ke situ kita sedang memang zohri kita tak sembah bos kita. Tapi itulah dia gambaran dia kita tunduk kepada bos kita kepada makhluk kepada selain Allah tu lebih daripada kita tunduk kepada Allah. Ha. Jadi kita boleh kita baca kuliah Al-Kafirun ni mana kita kena lebih selain daripada Allah tu aku utamakan Allah dulu Tengok orang kafir hari ni kan apa yang dia kejar, duit, kekayaan, kemewahan bahagian semua di dunia tapi kita orang beriman Allah dulu yang kita carilah Memang kalau kita baca surah ni aku memang tak sembah pun patung memang terakhirnya tapi hati Tunduk kepada Allah ke? Tunduk kepada selain Allah. Dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ketiga. Ayat ini bermaksud bahawa kamu yang terus berada di dalam syirik dan kufur tidak akan menjadi penyembah Allah SWT iaitu Tuhan yang aku yang ini Muhammad SAW sembah. Dialah Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Haa. Selagi kita menyembah selain daripada Allah Selagi itulah kita tidak dianggap sebagai penyembah Allah Baru, clear-clear tu jelas Selagi kita menyembah selain Allah Selagi itu kita tidak diiktiraf sebagai penyembah Allah Selagi hati kita ada selain Allah Selagi itu hati kita tak akan ada Allah Selagi kita yakin kepada selain Allah Selagi itu kita tak akan datang keyakinan kepada Allah dalam hati kita jadi, iman ni lawan syirik. Syirik ni walaupun 1% pun syirik. Tak boleh ada dalam hati kita selain Allah. Yakin hanya kepada Allah. Menyembah yang sebenar hatilah. Zahir kita semayang sembah Allah pun dari hati kita tak tunduk kepada Allah. Tak yakin kepada Allah. Belum sempurna lagi iman kita. Iman tu di hati. Iman, syirik, kufur hati Sifat hati Zahir, orang munafik pun semayang Zaman Nabi, orang munafik pun semayang Tapi dia tak beriman kepada Allah Hati dia tak tunduk kepada Allah Kita bersama sama Kalau kita orang Islam hati kita belum lagi Betul-betul tunduk kepada Allah Belum yakin kepada Allah 100%. Walaupun kita semayang pun Berarti belum sempurna Iman kita Memang semayang kena semayang tapi semayan dengan mana hati kita pun tunduk kepada Allah yakin kepada Allah dan segala urusan kita dalam dunia ni ya yakin keyakinan kita hanya kepada Allah kalau kita yakin selain daripada Allah pun tidak akan datang yakin kepada Allah sebab syirik dan iman tidak akan bercampur seperti minyak dengan air tak akan bercampur keimanan yang murni yang sejati dari yang dalam hati kita tidak akan masuk selagi ada syirik kepada Allah Selagi kita yakin kepada selain Allah, berarti iman yang sempurna tak akan masuk. Hakikat iman tak akan masuklah hati kita. Kena bersihkan hati kita daripada kesyirikan. Barulah yakin yang sempurna kepada Allah masuklah ke kita. Ah Pada waktu itu barulah kita jadi macam sahabat. 100% yakin hanya kepada Allah. Ya. Faham eh? Zohir dah kira ok lah kot. Kot lah. Kita memang tak sembah, tak pergi gereja, dia yang pergi gereja sini. Dia yang pergi kuil, tak ada kan? Zohir dah okey dah lah, tapi yang nak usahakan hati ni. Biar tunduk 100% kepada Allah, yakin 100% kepada Allah. Tidak akan datang yakin 100% kepada Allah, sedangkan ada syirik yang tersembunyi dalam hati kita. Syirik khafi dia bagi. Ataupun syirik majazi. Dua ayat di atas iaitu ayat kedua dan ayat ketiga menunjukkan perbezaan di dalam objek penyembahan yakni ma'bud. Yang disembahlah objek penyembahan dipanggil ma'bud. Nabi sallallahu alaihi hanya menyembah Allah Subhanahu wa yang Esa. Manakala orang-orang musyrikin pula menyembah berhala dan patung. Menurut Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari ini dia hidup sezaman dengan Imam Ghazali Cuma masalah dia, dia berfahaman Mu'tazilah Mazhab Hanafi Akidah Mu'tazilah Tapi terkenal dengan ilmu balaghah Dan di sekarang satu kitab benar-benar Al-Kashyaf Itu memang rujukan para-para ulama mengenai ilmu balaghah, Tapi dalam akidah kita tolaklah Dia cenderung ke arah fahaman Mu'tazilah Imam Zamaq Syari ni ...di sezaman dengan Imam Ghazali. Kurun yang ke... Uh, ...lahir pada kurun yang kelima... ...dan meninggal lebih kurang kurun ke... ...ke enam. Menurut Zamaq Syari, dua ayat tersebut... ...menunjukkan pengertian pengulangan... ...iaitu aku tidak akan menyembah pada masa akan datang... ...apa yang kamu sembah pada masa ini. Buktinya penggunaan la... Huruf ini penggunaannya lumrah menunjukkan kepada masa akan datang. Justru penggunaan lan juga adalah menunjukkan kepada masa akan datang. Di samping penegasan ataupun tauqid. Dan menunjukkan kepada yang berkekalan. Ta'bid. Ta'bid. Dasar pendapat ini adalah bersandarkan kepada kaedah Nahu. Rumusan Al-Khalil. Imam Khalil bin Ahmad, salah seorang daripada ulama' Nahu. Yang menyimpulkan bahawa La dan An serta Ma adalah menunjukkan kepada Al-Hal atau masa kini. Jadi kesimpulan ini untuk menunjukkan bahawa tidak sekarang pun tak sembah, akan datang pun tak sembah. Sampai bila-bila pun takkan sembah selain Allah. Lah. Ini apa ni sedikit pembahasan mengenai na Nahu dan Salah. Apa ni? Abalah -abal. Kesimpulan dia nak menafikan bahawa oh, Nafi yang bukan hanya nafi sekarang Sekarang aku tak akan sembah Tapi besok mungkin aku kot aku sembah Tak mungkin memang tak takbit selama-lamanya Sebagai kesimpulan daripada makna dua ayat di atas Iaitu aku tidak akan menyembah pada masa akan datang Terhadap apa yang kalian minta kepadaku untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian Manakala kalian pula pada masa akan datang Tidak akan menyembah Tuhan ku menurut sebenarnya permintaanku dan dawlah yang orang kafiripun selagi dia ada syirik dalam hati dia dia tidak akan menyembah Allah. Firman Allah SWT dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah ayat 4 dan 5. Ayat ini membawa pengertian yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan yaitu aku tidak akan mengikuti dan tidak akan tunduk kepadanya. Cuma yang saya cakap tadi kan maksud sembah ni ikut dan tunduk. Sesungguhnya aku yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala mengikut cara yang disukai dan yang diridai Allah sahaja. Kamu tidak akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya di dalam penyembahan kepada Allah, bahkan kamu telah mencipta sesuatu yang mengikut kehendak hawa nafsu kamu sahaja. Sedangkan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pun tidak sedikit pun menyekutui, menyengutuinya. Syariat. Malahan baginda dan pengikutnya tidak sedikit pun lalai menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya baginda menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala selaras dengan syariatnya. Sebab itu dalam ungkapan kalimah syahadah terdapat penafian tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimah ini menunjukkan bahawa tiada yang disembah melainkan Allah SWT Dan tiada jalan yang menunjukkan tata cara penyembahan Ini melainkan jalan yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW Mananya nafi dan isbat Kadang-kadang kita isbat saja tapi kita tak nafi Tak boleh, kita kena menafikan Aku tak sembah apa yang kuat sembah Aku hanya sembah Allah Bila kita nafi berarti ikh, murni lah, ikhlas lah sebab kalau kita tak nafi aku sembah Allah tapi aku sembah duit juga dia dia belum lagi suci lagi belum murni belum ikhlas lagi aku sembah Allah tapi aku sembah bos juga masuk sembah tu sembah tunduk lah bukan sembah memang sembah apa secara perbuatan tak mungkin lah sembah Allah juga sembah nafsu juga sembah Allah juga sembah syaitan juga sembah macam-macam lah jadi yang betul-betul beriman ni dia nafikan selain daripada Allah aku tak sembah apa yang baik yang zahir maupun yang batin baik berhala ke syaitan ke nafsu aku sendiri ke keinginan ke duit ke kekayaan ke kemewahan aku tak sembah semua tu yang aku sembah aku tunduk hanya kepada Allah dia perlu kepada penafian baru sempurna dalam kalimah syahadah dalam kalimah taibah pun kita nafi la ilaha illallah la nafi Negate untuk isbat melainkan Allah jadi kita kena nafi nafi nafi baru kita isbat kalau kita tak nafi isbat saja kemungkinan isbat tu bercampur dengan isbat yang lain jadi kena nafi datang keinginan tu ini nafi la timbul macam-macam la nafi illallah Allah saja kalau kita tak nafi dia, dia bercampulah tak tak tak ikhlas tak murni dia kena nafi Lepas tu dia menafi Aku tak sembah apa yang kau sembah aku, Dan kau pun tak sembah apa yang kau sembah Aku hanya sembah Allah saja Golongan musyrikin pula menyembah Tuhan-Tuhan palsu Selain daripada Allah SWT Penyembahan ini tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT sama sekali Semua yang mereka lakukan adalah syirik semata-mata Manakala tetap cari ibadah yang mereka lakukan Hanyalah berdasarkan hawa nafsu dan dorongan syaitan Mereka mengemukakan alasan bahawa sebagai perantara Perantara pun tak boleh pakai Allah Ta'ala tak suh kita pakai perantara. kita nak sembah direct kepada Allah minta direct kepada Allah jangan minta kepada selain Allah jangan minta berpatung-patung bomoh-bomoh apa lagi minta hanya kepada Allah ayat keempat dan kelima dalam surah ini menunjukkan perbezaan ketara di dalam ibadah di antara golongan mukmin dan golongan kafir Sebagai alamak seperti Imam Zamaq Syari berpendapat bahawa maksud ayat berkenaan ialah Dan aku pada masa sekarang atau di zaman jahiliah dahulu tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah Pada masa jahiliah pun aku tidak pernah menyembah berhala Lalu bagaimana mungkin kamu mengharapkan aku berbuat sedemikian di zaman Islam ini Dan kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah Nabi ini dipelihara oleh Allah Subhanahuwataala walaupun sebelum jadi Nabi Sebelum jadi Nabi pun, Nabi dipelihara oleh Allah dan dia tidak pernah tunduk sembah kepada berhala pun. Walaupun masa itu belum jadi Nabi lagi. Bukan mamat-mamat kampung. Eh. Ha. Dipelihara oleh Allah SWT. Tak pernah, walaupun orang jahiliah sembah berhala, Nabi tak pernah sembah berhala. Tak pernah. Dipelihara oleh Allah. Jadi Nabi beritahu, dulu pun masa aku belum jadi Nabi pun, aku tak pernah sembah berhala. Apalagi sekarang pernah suruh aku sembah berhala. Dan akan datang pun aku tidak akan sembah Faham eh? Ada ulama yang berpendapat bahawa Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa pengulangan Bertujuan sebagai pengukuhan dan penegasan Iaitu untuk memberikan kata dan muktamad Mengenai permohonan mereka Agar Rasulullah menyembah Tuhan mereka Jadi kalau ulang-ulang dua-tiga kali itu Maknanya kuatlah Satu penekanan Kan ayat ketiga, ayat kelima itu kan? Ulang dua kali. Ayat-ayat lain pun maks maksud hampir sama. Firman Allah SWT yang bermaksud, Aku dengan agamaku, kamu dengan agama kamu. Lakum dinukum wali Ayat yang keenam Maksudnya, kamu tetap dengan sifat syirik dan kufur kamu, manakala aku tetap dengan agamaku yang berteraskan tauhid kepada Allah SWT, serta keikhlasan ataupun agama Islam itu sendiri. Agama kamu adalah agama syirik. Agama syirik ini tidak akan mempengaruhi diriku. Agamaku pula adalah agama tauhid. Ia tetap dengan diriku dan tidak menjangkau kepada kamu sehingga kamu menjadi penggadennya. Adapun juga ulama yang berpendapat bahawa agama merupakan pembalasan. Ini memberi pengertian bahawa bagi kamu terdapat pembalasan di dalam agama kamu manakala bagiku terdapat pembalasan di dalam agama Islam agama yang aku anuti dan dikatakan juga bahawa agama maknanya ialah tata cara ibadah ini beberapa tafsiran agama oleh para-para mufassirin ulama jadi sebab ada yang apa malik yaumiddin kan di situ yaumiddin kan hari pembalasan jadi din tu dimasukkan di sini pembalasan dikiaskan kepada surah Al Fatihah. Jadi <coughs> agama ni apa dia? Hmm. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah agama. Jadi agama ni luas lah kalau kita nak ha? bahas bahagamah. Agama kan agama ni meliputi seluruh tata cara kehidupan kita itu agama lah cara hidup. Dalam bahagian agama kalau kita dah belajar hadis, hadis Jibreel lah itu. Terbahagi kepada iman, islam dan ihsad. Itulah agama. Bila Nabi tanya saya normal lah sekali kan. Atadari manisail. Tahukah kau siapa yang datang bertanya tadi. Umar kata. Wallahu wa rasulu alam. Nabi kata. Wa Jibreel atakum yu'anlimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Jadi agama di situ. Itulah termasuklah iman, Islam dan ihsan. Dan juga ulama di situ menama apa? ni menafsirkan bahawa iman tu akidahlah. Kepercayaan kita, pegangan kita, akidah kita, itu iman. Kemudian Islam tu ubudialah. Ubudiah kita ataupun syariat. Baik dari segi ibadah ataupun muamalah jual beli ataupun munakahat nikah kahwin dari segi sosial kita dari segi kita punya apa sajalah yang berhubungan dengan urusan dan juga dari segi hukuman undang-undang aturan dan sebagainya itu semua termasuk dalam Islam ubudiah dan yang ketiga ihsan dari segi akhlak kita lah jadi agama ni merangkumi segala-galanya segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama Islam jadi kita nak mencontohi atau nak mengamalkan agama Islam yang sempurna kena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, hukumah, akhlakiyah semuanya kena ikut contoh Nabi. Sanalah itulah agama. Kehidupan Nabi itulah agama. Agama ni bukan kita boleh reka-reka sini buat cara kita. Kita kena ittiba' Nabi. Nabi lah contoh yang terbaik bagi kita adalah mengamalkan agama yang sempurna usaha untuk dapatkan agama dan datangkan agama dalam diri kita dakwah, talib, ta ibadah khidmat ataupun tazkiah ini usaha-usaha yang kita lakukan untuk datangkan agama dalam kehidupan kita dengan dakwah iman kita akan kuat, dengan ta'alim belajar ilmu kita ilmu kita akan meningkat, amal kita akan jadi betul akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dengan tasjiah akhlak kita akan jadi baik. Kena dimulih. Usaha-usaha agama perlu dilakukan untuk mendatangkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Itulah agama. Jadi segala yang cara hidup orang yang bukan Islam bukanlah agama kita lah. Ah, agama Islam ni bukan semayang, puasa, zakat saja, Seluruh kehidupan Baik dalam kita berpolitik, -ber -ber, Social, politik, ber berekonomi, ber -ber jual beli urusan semua Islam ajar Hatta kita nak masuk dalam tandas pun Islam ajar kita Kita nak bersama dengan isteri pun Islam ajar kita Kita nak meniaga, kita nak menyewa, kita nak buat apa pun Semua Islam ajar kita Agama kita ajar kita tak ada satu perkara pun yang tidak diajar oleh Islam. Lengkap kehidupan kita ni, semuanya ada dia punya asas-asas dalam agama kita. Apa saja urusan dalam kehidupan kita, semua diajar oleh agama. Kita ikut sebagai contoh. Barulah kita akan dikatakan orang yang beragama lah. Dan tidak ada pun unsur-unsur agama-agama lain dalam Islam. Ha, tak boleh kita nak kongsi-kongsi agama, kongsi-kongsi raya. Kita raya dia punya hari-haya dia pun kita gaya haye kita. Ha, itu bahaya tu syiar, syiar syiar syiar agama ni tak boleh dikongsi lah Cara kita Islam cara kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama kita cara kita, cara Nabi SAW, agama Yahudi dan Nasrani dan lain-lain tu cara dia orang. Tak boleh kita nak masuk nak kongsi-kongsi ha, Agama dengan dia orang tak boleh. Ker? Bina. Surah ini tidak dimasukkan, tidak dimansuhkan oleh ayat Qital ayat perangan. Para pengkaji meyakini bahawa surah ini tidak dinasahkan. Bahkan surah ini membawa pengertian atau message ugutan, seperti mana firman Allah subhanahuwataala, maksudnya lakukanlah amalan mengikut apa yang kamu kehendaki Ada setengah-setengah ulama berpendapat bahawa surah ini dah dimansuhkanlah dengan ayat itulah ayat Fussilat tadi. Jadi ulama kata tidak. Malah ayat ini adalah satu mesej ataupun ugutan. Ayat, ayat yang suku dalam konteks ini ialah seperti mana Firman Allah semata bermaksud dan sekiranya engkau dustai maka katakanlah bagiku amalan ku dan bagi kamu amalan kamu kamu bebas daripada apa yang aku lakukan dan aku pun bebas daripada apa yang kamu lakukan Surah Yunus ayat 111 Firman Allah SWT bermaksud dua bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu al Kasas ayat 55 Kedua-dua ayat ini sebenarnya memberi pengertian sebagai satu bentuk ugutan dan rasa tidak senang Allah Subhanahu terhadap agama dan amalan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu tidak pernah merestui agama lain selain daripada agama Islam. Yang dikata mansuh ni di atas ni saya pun tak pasti apa sebab dia. Mungkin ada setengah pendapat mengatakan mansuh, ayat ini mansuh. Ah. Ini ayat ni diturunkan di Mekah. Jadi bila Nabi masa Nabi apa buat dakwah di Mekah, jadi hanya sekadar tu saja. Nabi kata kau agama kau, aku agama aku. Tapi bila di dah hijrah ke Madinah, turun ayat untuk memerangi orang kafir. Jadi setengah lama Berpendapat bahawa surah ni dimansuh lah. Maknanya bila turun ayat qital lah, ayat perang maknanya kita tak boleh kata kat orang kafir aku agama aku engkau agama engkau. Lepas tu datang turut perang aku agama aku engkau ni dia perang aku bunuh engkau. Maksud macam itulah. Maknanya selain daripada agama Islam perlu diperangi. Itu perintah ketika di Madinah. Maknanya di setelah ada kekuatan di Madinah diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi orang kafir sampai habis sampai habis sampai dihalau keluar daripada jazirah arab orang yahudi apa semua di di diperangi dibunuh cuma dua apa dua caralah ni cara awal-awal tu lembut masih lagi belum punya kekuatan masih lagi belum punya apa ni pengikut yang ramai jadi kita tetap dengan pendirian kita membela agama kita dan kita takkan ikut tunduk kepada agama lain tapi bila di madinah Dah tak ada macam tu lah. Maknanya. Tak kisahlah. Engkau akan mengkau ke kamu. Tak ada. Main masuk Islam. tanah masuk Islam. Bayar jizyah. Tak nak bayar jizyah. Perang. Ha, ini dua ayat. Jadi ulama menganggap. Bahawa ayat ini dah dimansuh. O, sebab siapa? Ini macam salam Allah. Bagi muka lah. Tak apalah. Aku akan kau lah. Tak nak ikut. Sudah. Aku akan aku. Beza dengan ayat kita lah, Ayat kita ni. Maksudnya kalau kau tak masuk Islam. Bayar jizyah. Tak bayar jizyah. Perang. Ha. Jadi zaman kita sekarang ni macam tu lah masih lagi berlaku pada ayat kuliah ni lah mana kita masih lagi belum ada kekuatan untuk memerangi Islam dakwah kita pun hanya sekadar baru kita mengajak orang Islam yang jauh daripada agama supaya dekat dengan agama Islam orang Islam sini yang jauh daripada agama kita sekarang baru peringkat tu kita dakwah belum lagi kita peringkat dakwah kita kita dakwah pada orang kafir belum lagi sebab itu pun kita masih belum belum, belum mampu buat Perintah tu tetap ada Tapi kita tak mampu nak buat sebab Orang Islam sendiri pun Jauh daripada Islam Jadi kalau kita nak wah kepada orang kafir Nanti dia akan kata Tengoklah kau punya orang Islam sendiri pun Samanya macam aku Bukan tak boleh Maknanya kita kita boleh secara peribadi Kita nak pergi jumpa orang kafir Nak pergi dakwah wah dia Dia <laughs> tak ada masalah kan Kalau dia nak masuk Islam Kita silakan kalau so, kita tengok ada kawan kita yang bukan islam ada potensi yang islam, kita boleh dakwah dia tapi secara terang-terangan secara besar-besaran, kita nak pergi berdakwah kepada orang kafir, tak mampu lagi pasal apa orang islam sendiri pun dalam keadaan yang apa lagi kita nak memerangi dia orang orang, -orang kita sendiri yang yang tak semayang pun patut dibunuh ataupun kita kita tak lakukan lagi, apa lagi orang yang bukan islam lah. jadi ayat ini tidak bukanlah dimansuhkan oleh ayat kita layak lah, perangan maknanya menunjukkan tahap tahapan-tahapan dakwah tu, tahapan dakwah di Mekah tu mengatakan ok kita bebas diri daripada agama ini kita tetap agama kita tapi kalau tahapan di Madinah, tak nak masuk dakwah, tak nak masuk Islam bayar jizyah, tak nak bayar jizah, perang tapi kita sekarang tak ada khalifah lagi belum lagi lah, sabarlah dulu panggil dulu orang Islam semayang dulu datang semayang, datang masjid puasa amalkan agama Islam sungguh-sungguh baru kita perang Dah sampai perintah nanti Allah hantar Khalifah, Imam Mahdi ke siapakah dan sebagainya. Ha, Barulah kan adalah perintah jihad perang. Pada masa ini kita masih belum ada kemampuan. Itu yang dimaksudkan. Ayat ini tidak dimansuhkan oleh ayat kita. Imam Abu Abdullah. Al-Shafi'i. Dan imam-imam yang lain telah menjadikan ayat yang bermaksud bagi kamu agama kamu dan bagi aku agamaku Abu Abdullah siapa? Hmm? siapa Abdullah? Huh? sampai hati kan tak kenal imam kau eh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq imam Syafiq ya, nah? Cuma macam mana imam tak kenal Jadi, sebagai alasan untuk membuat sesuatu kesimpulan bahawa aliran faham kekufuran itu sebenarnya adalah satu atau sama sahaja. Ialah wahidah. Agama Yahudi yang umpamanya mewariskan beberapa ajaran kepada agama Nasrani. Begitu juga lah. Sebaliknya, agama Kristian juga mempengaruhi agama Yahudi. Justru sebab-sebab... Pertalian sejarah. Pendek kata semua agama-agama di dunia ini selain daripada Islam mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu ciri-ciri kebatilan dan kesesatan. Hanya Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu SWT sebagai acara yang benar di dunia ini. Walaupun agama Nasrani Yahudi itu agama Samawi juga. Maksud agama Samawi ini agama-agama yang turun daripada langit lah yang ada kitab tapi setelah kedatangan Islam maka agama-agama tersebut pun dimansuhkan dan tidak dipakai lagi lah hanya Islam sajalah agama yang benar inna dina inna Allahil Islam. jadi orang yang betul-betul pegang betul dengan kitab Tara dan kitab Injil pasti akan masuk Islam Walaupun dalam Kitab al dan Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Swt ada menyuruh supaya ketika keluar Nabi yang bernama Ahmad ataupun Muhammad, nallah kamu ikut dia, ikut agama dia, Termansuhlah agama Yahudi dan Nasrani. Tapi sampai sekarang ni masih lagi ada agama Yahudi dan Nasrani yang itu pun bukan yang original, itu pun yang telah diubah-ubah ikut sesuai dengan nafsu para para. Pendeta-pendeta Yahudi sering yang mengubah-ubahnya lah. Jadi umum di situ. Lakum dinukum waliyah ni. Maksudnya kita Islam saja. Yang selain daripada Islam tertolak. Cien ke, Nasrani ke, Yahudi ke, Taurat ke, Injil ke. Yang itulah yang diubah-ubah tu. Hindu ke, Cina ke, Buddha ke apa sahaja. Semua tertolak. Hanya Islam saja. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. <coughs> Dan mereka yang bersepenampak dengannya sebenarnya tidak wujud unsur pengaruh atau pewarisan agama Kristian daripada agama Yahudi atau sebaliknya. Pandangan ini sebenarnya berdasarkan kepada dalil daripada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud ibn Majah daripada Amru bin Shu'aid daripada ayahnya dan daripada atuknya. Berkata, berkata bahawa Nabi SAW telah bersaada, La ya tawar rasul ahlul millatin syai'un. Syata, syata. Jadi pewarisan antara pengganut dua agama. Imam Ar-Razi berpendapat bahawa kebiasaan setengah-setengah orang menjadikan ayat yang bermaksud bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku sebagai satu bidalan atau alasan untuk meninggalkan sesuatu amalan atau berpatah arang. Keadaan ini sepatutnya tidak wajar berlaku. Ini disebabkan bahawa Al-Quran tidak diturunkan untuk tujuan sebagai suatu bidalan. Alasan atau perumpamaan semata-mata tetapi tujuannya adalah untuk diamati dan diamalkan sebagai tuntutan dan kewajipan. Apa dia. Jadi sebahagian tu yang yang memahami bahawa amat, agama tu sebagai satu amalan-amalan lah. Jadi dia untuk melepaskan diri daripada cara aku, cara aku, cara kau, cara kau lah. Ha. Jadi itu bukan yang dimaksudkan lah. Setengah orang jadikan benda dia sebagai satu alasan. Engkau punya cara, aku punya cara lain, kau punya cara lain. Ha. Termasuk Termasukkan dia memahami ayat seperti ini contoh macam dua kelompok yang berlainan mungkin dia ni dalam mengakmalkan agama ni cara dia yang kelompok dengan cara dia akhirnya dia kata kau ikutlah cara kau, aku tetap dengan cara aku padahal sama satu, -satu, satu agama ni setengah orang jadikan inilah contohnya, aku mazal syafing kau mazal nafing, kau punya pasal lah, kau punya mazal aku mazal aku, punya pasal lah setengah orang jadikan ayat tu sebagai bidalanlah untuk dimeninggalkan satu amalan lah. maksudnya sebenarnya yang dimaksudkan agama di sini bukanlah satu-satu uh, amalan tetapi agama secara keseluruhannya lah menafikan agama selain Islam dan kita berpegang kepada agama Islam sahajalah ya. pernah dengar? debat, debat, debat, debat, debat sesama dia ni faham lain, ni faham lain akhirnya daralah lakum dinukum wali adin kau-kau-kau punya agama, aku punya agama ha, Dia macam tu Setengah orang jadikan ayat ni sebagai Dalil lah untuk Dia dah kalah lah kan? Contohnya wahabi dengan uh, Syiah berdebat Jadi dia pun kata Dah, dah, dah tak berdebat okay, Kau agama kau, aku agama kau Mana kau cara kau Aku cari aku, aku, aku, aku, aku. Aku, aku, aku, aku Sebab agama tu kan cara hidup Dari segi bahasa ha, Jadi ini yang ni dinafikan oleh Imam Fakhril Al-Razi lah bukan itu maksud dia Ini dimaksudkan agama tu islam tu lah jadi islam tak sama dengan agama yang lain islam adalah islam yang agama selain islam tu tertolak lah tak termasuk tak campur dalam islam perdoman hidup dan hukum hakam okay. surah ini telah menjelaskan perbezaan di dalam aspek penyembahan al-ma'bud ma'bud ni objek yang disembah dan aspek ibadah di antara golongan muslim dengan golongan yang kafir di dalam surah ini dipaparkan bahawa kekufuran itu merupakan satu milah agama yang satu di dalam menentang islam maksudnya selain daripada agama islam semuanya kufur dan ini merupakan satu yang tak tak kena dengan islam lah. islam hanya menyembah Allah saja selain daripada itu, agama apa pun saja maka itu bukan Islam, lah. maka syirik lah. tiga faktor ini dengan jelas menunjukkan bahawa tiada titik pertemuan dan persamaan di antara kufur dan iman tidak wujud sama sekali unsur-unsur persamaan di antara pengganut fanatik agama sesat yang suka mengikut hawa nafsu dengan Islam dan para pengganutnya macam mana air tak bercampur dengan minyak apa lagi buatlah apa saja <laughs> perumpamaan, apa perumpamaan macam Islam tu dengan agama yang lain maka tak akan sama sama sekali lah tidak akan wujud unsur-unsur persamaan di antara agama lain dan Islam Islam hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa sedikit syirik pun tidak Perbezaan di dalam aspek penyembahan al-ma'bud di antara Nabi sallallahu dan golongan mukmin dengan golongan kufar ialah golongan mukmin hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Mereka tidak menyengutinya manakala golongan kufar pula menyembah sembahan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, patung dan memohon syafa'at daripada manusia, malaikat, bintang dan berbagai lagi kesesatan yang terkandung dalam agama-agama berkenaan. Bukan satu dua tuhan tapi 360 berhala. 360 berhala yang disembah. Dia punya Tuhan sini pun dia syirik. Dia punya Tuhan sini pun dia syirik. Kita Allah Esa. Esa itulah hebat. Maksudnya dia Esa dari segi segala-galanya lah. Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Mencipta, Maha Memelihara dan sebagainya. Tak perlu ramai-ramai. Seorang cukup. Hanya Allah, hanya Allah sendiri sahaja telah cukup di dalam menyempurnakan segala uh, keperluan makhluk dan sebagainya lah. tidak perlu kepada Tuhan yang banyak orang-orang syiriki ni kalau nak kaya Tuhan ni, kalau nak ni Tuhan tu, nak kahwin Tuhan ni, nak bisnes maju Tuhan ni, banyak Tuhan kita pun Islam, Allah lah. nak kahwin, Allah nak duit, Allah nak apa pun, Allah, nak makan, Allah, nak minum Allah, nak tu, apa segala masalah, Allah lah Tuhan kita nak duit pergi bank Duit minta kan? Bos Nak makan pergi restoran Minta ke orang tu minta ni. Zahir tak apa tapi hatilah Maksud saya hati kan Hanya kepada Allah SWT Sakit jumpa Hospital Doktor Tak baik juga jumpa bomoh Bomoh tak baik juga pergi Pawang Pawang tak baik juga Baulah last sekali Baulah ya Allah Tolonglah Allah last sekali Allah last sekali uh, Dah tak ada ikhtiar habis Ikhtiar lah Baulah ya Allah Tolonglah Itu pun panggil orang majjah yasin Khalil Di sini tak buat apa Kita sempat ada masalah Allah dululah yang kita rujuk uh, Lepas kita rujuk kepada Allah Baulah Lepas tu ikhtiar pergi lah hospital Ke apa yang patut tapi kita dah rujuk kepada Allah dulu itu bawalah dikatakan Tauhid yang sempurna Adapun perbezaan di dalam aspek ibadah ialah golongan mumin hanya ha, dah. Ha. hanya mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas mereka tidak syirik kepadanya dan tidak pernah lalai di dalam mengejarkan ibadah menurut syariat seperti yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-nya melalui cara yang diridai oleh Allah. Manakala golongan kufur syirik mereka menyembah di dalam pengibadatan yang pengibadatan yang jelas perbuatan syirik di dalam pelbagai bentuk yang mereka cipta sendiri dengan hawa nafsu mereka yang sebenarnya sama sekali tidak pernah diridai oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dia pun dia buat sendiri. Jadi acara-acara dia, agama dia pun dia ubah-ubah sendiri. Kalau kita orang Islam sembah hanya Allah dan kita hanya menjalankan uh, ibadah kepada Allah seperti mana yang ditunjukki yang diperintahkan oleh Allah. Kita tak buat ibadah ibadah ni bukan direka-reka oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam, al semuanya daripada Allah Subhanahuwataala. <coughs> Sebenarnya semua aliran kekufuran merupakan milah, iaitu agama yang satu. Khususnya dalam menentang Islam, ini adalah kerana hanya Islam merupakan agama yang digọi oleh Allah Subhanahuwataala. Islam asasnya adalah tauhid dan ikhlas kepada Allah. Manakala semua aliran kekufuran yang Menyaingi Islam atau Tauhid adalah Ajaran yang berbaur dengan Berbagai bentuk syirik yang menjadi sebab Utama penyelembangan mereka dari Tauhid Yang sebenarnya Jadi kita ceklah diri kita apakah kita Benar-benar sudah Islam hmm? Apakah kita sudah benar-benar Islam Ia ini menyerah diri kita kepada Allah SWT Baik dari segi Akidah ataupun syariat Apakah kita benar-benar 100% sudah Islam Kadang-kadang kita agama Islam mayang tapi kehidupan sebahagian daripada acara-acara kita masih lagi ikut orang bukan Islam Perkahwinan misalnya masih lagi terpengaruh dengan adat-adat Hindu, adat-adat orang-orang bukan Islam Itu belum lagi, belum Islam sempurna, -sempurna lagi tak mampu lagi nak menolak cara-cara ha? agama-agama lain. Memang pengaruh kuat. Dalam dalam ibadah, paparan di semaah, di sembahyang, tapi dalam bisnes, riba, ah ha, belum Islam lagi. Jadi Islam ni maknanya seluruh kehidupan kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh mengaku kita ni orang yang betul-betul Islam. Aslama yusrimu islaman Aslama ni menyerah Menyerah diri Jadi kita menyerah diri kepada Allah Maksudnya segala apa yang diperintah oleh Allah Itulah yang kita laksanakan Segala apa yang dilarang oleh Allah Itulah kita jauhkan Kita takkan buat Segala aspek kehidupan kita Imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, hukumah, akhlakiah, Semua Ikut Islam Barulah kita Betul-betul Islam yang sejati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qaala innani minal muslimin. Salah eh. Cikgu web. 10 minit ni. Baru ingat. Kelepasan. Masa eh, pengeta manusia. Tapi ada majlis ni, kita ada jemaah daripada uh, padang ah. Eh? ada jemaah daripada 4 bulan 40 hari ya 14 hari, hari. hari mesturat bagaimana oh, maksudnya ajisan Abu Abu sama ha kita ada jemaah jemaah mesturat daripada Padang Sumatera Indonesia pukul 5 suku ada program eh di sana habis asal di sini ada program ada terhiban sedikit Ha. Lepas asal ada sedikit apa ni penyampaianlah oleh jemaah yang datang daripada Padang Sumatera ni. Jadi macam mana gitu? Peringatan umur insan. Hmm? Hmm? Tangguh dulu pada minggu depan. Eh. Tak ada dah. <laughs> Okey. ada berapa minit lagi ni? Soalan Peringatan Munisan insan kita tangguhlah pada Besok pun boleh Besok nah, kita ambil sikit masa Ke macam mana Tentang khatam kitab Rekah tu Ada ramai kawan kita yang tak dapat hadir Yang, yang regular lah Yang selalu istiqamah datang Datang ngaji ada ada urusan Dua tiga orang lah Dia minta di khatamkan pada minggu lagi satu Macam mana Boleh Hmm jadi besok kita baca fekah sampai kita tinggalkanlah satu muka sahab terakhir tu kita khatam lagi satu ahad lagi satu boleh ya eh? ini permintaan orang-orang istiqamah Encik Faris dan yang lain-lain tu minta supaya ditangguhkan sebab dia tak dapat datang ada urusan balik kampung dan sebagainya minta tangguhkan khatam fekah kitab-fekah kita pada ahad akan datang boleh? ke dah buat cokor duduk lah huh? Boleh kan? Kita, kita khatam fiqah pada ahad lagi satu. Besok kita baca bab-bab sambungan bab penyelazah tu sampai uh, kita tinggalkan ada satu bab terakhir tu, muka surat terakhir setengah muka surat, adab-adab berjarih kubur tu. Uh, kita tinggalkan, kita kita khatam pada minggu yang satu-satu lagi satulah, ahad yang satu lagi. ni Boleh ya? Uh? Sempatlah buat cukup duk. Boleh? Uh. Dan peringatan Umur insan, mungkin kita baca besok lah sikit Kalau kalau sempat lah, kalau sempat kita baca besok Bawalah buku Peringatan Umur besok Mungkin kita baca fiqah sikit Kita baca ini Peringatan Umur Insan sikit Hadis 40 sikit lah Hari kita ada Jemaah ni Kita pansar ada sedikit apa ni, penjelasan penerangan daripada jemaah Dan untuk masturat Untuk muslimat Pukul nanti adalah program Di rumah Haji Abu Samah Tingkat 9 Rumah nomor berapa pak? Nombornya oh. Nanti akan dia lah Ada program untuk muslimat Atau mastur, ah, jemaah masturat nanti Di rumah Haji Abu Samah Tingkat 9 kalau tak silap saya ah, Yang muslimat-muslimat yang berminat Boleh lah naik ke atas Muslimat je eh? Yang <laughs> muslimin di sini InsyaAllah <laughs> Cukup eh ada soalan? Okey. Tak ada. dah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Apa yang tidak baik itu sekaman saya lah. Saya minta ampun minal Allah. Minta maaf rupiah muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita taufik. Dapat kita faham amal kesampaikan. Tutup majlis dan kafara majlis. Subhanallah bihamdika. Asyadu'ala. Astaghfirullah wa tuli. Subhanallah bihamdika. Aziz. Ta, amma yasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.